Apa hukum berhaji dengan uang pinjaman bank Kalau berbunga riba Kalau tak berbunga tak riba haji, pinjamlah, bapak anda bolak-balik bagi haji, ya aku mau berangkat haji bulan depan pinjamlah uang bapak 30 juta boleh tak berangkat dengan uang pinjaman atau mau berkorban, pinjamlah duit 2 juta setengah, aku mau berkorban maka boleh meminjam untuk ibadah, kalau hutangnya dua jenis, pertama yurja ada uhu ada yang diharapkan membayarnya ini ruku saya, insya Allah laku 100 juta, insya Allah setahun ini akan ada yang membeli, Tolong pinjam, boleh, yang tak boleh itu mana, pak pinjam duit pak saya mau pergi, apa yang kau bayar, kuserahkan pada Allah subhanallah banyak orang menyalah akal sekarang